Jag hörde att du snart ska lämna stan att tänka och Välkommen! Så... Goda kväll. Till avsnitt 3-4-3 Typ! Tror vi! Och vi ja, ja, vi kommer inte fram till det Riktigt uh... Du ser att Jag, jag brukar gärna ha ett kompendium. Men idag blev det, det bara ett papper. Du har allt i huvudet. Allt i huvudet. Mm. Jag, jag måste vara berätta en grej. Vi, igår, jag jobbar i förskoleklass i sexåringar. Och så har de tagit med sig böcker. Som jag läser i en bok per, menar, per dag. En kortare bok. Och då var det en som har tagit med sig ett, ett djur, djuratlas. Mm. Och så öppnade och tittade och liksom, visar klassen. Jag, men läraren är sjuk så jag har jag vilka som lärare. Mm. Och så är jag nog en massa världsdel. Jag av. Ja, så har vi den här världsdelen här. Eh, det är där Sverige ligger. Och vad heter den världsdelen? Mm. Ja, en kille, han vill, en kille han vill bli uppfinnare. han blir stor. Mm. Direkt. Ja, Europa. Ja, bra. Så har vi den här världsdelen som ligger under Europa. Mycket, ja, det är varmt. Det så mycket, mycket djur. Jag räcker upp en kille på. Andra. Ja. Eh, Värmland. Ja. <laughs> och, jag, och jag kopplade, inte först Men då han som har jobbat med, jag berättade för ja. honom Då, då sa ju han och heter att eh, Jo men han tänkte att det var varmt väder ja. <laughs> Liksom värmland <laughs> Och så var det samma kille också som eh, När vi hade gått igenom alla världsdelar mm. Och så skulle vi gå till Mellus Och så gick han vid med och lite Han du, du glömde Florida <laughs> Värmland det En bra världsdel <laughs> ja. Ja men okej, okay. ska vi se vad Vet du vad det var för ämne då? Jo, vänta ska, ska jag se. Ska ska sitta här i säcken med du Får äpplen äpplen idag? <laughs> äpplen? Ja, och Men det är ju nog kalle grej Han ska sälja ja, grisar, och sen som ringer och frågar med olika saker jag ska titta i ska titta i säcken. Ja, här får jag upp äpplen idag. <laughs> äpplen. Han kunde inte hålla så han brukar få, få in samtal på grisar i en djurgris, som man säger. Ja. Är du redo för en liten startup-quiz? Ja, oj, oh, ja, ja, ja, ja. Quizet heter äpple eller potatis. Okej. Okay. Jag kan säga, i en potatis ska jag säga att jag har typ en liten. Ja. Mm. Asperges. Eh, potatis. Rätt. Elite Äpple Rätt Marilyn Äpple Fel, potatis Santana Men det är ju ett äpple Rätt uh, Ratte Potatis Rätt <laughs> Jazz Jazz, yes, det är potatis Det Ingrid Marie Ja, det är äpple men det är helt rätt. Ja. Och så har vi Cecil. Det är potatis. Ja, rätt. Double Fan. Det är ju ett äpple. Det är potatis. Olaf Olof. Potatis. Äpple. Amandin. Äpple. Potatis. Jag trycker på det. det är, är ju ja, ett äpple. Rätt. Börsta tag, det du kände du kommer ju att ta reda ja. igenom men det blev ändå 1 2 3 4 5 6 7 av 12. Hur heter han? Det är ganska bra. Jag har en här till dig. <här> <här> Då vad skulle <du> jag säga? <här> den är snar, den är snarare. <här> men har, har man ändå gjort, men inte rena 42 på där innan. Så det finns ju som ett mönster. Man börjar, man börjar känna igen <här> <här> och ja. man inspireras av. Eh, det här är, är, det här är... Det är 26 stycken jag kommer nämna. Då ska jag säga om, om det är äpple eller inte. Oj! Ja. Äpple, eller påhittat alltså. Ja. Vi börjar med... Adams Parmen. Det är ett äpple. Ja, jag kan tappa en. Några mm. Adams äpple. Tvåan. Adams äpple. Nej. Alfa 68. Ja. Japp. Aspa. Ja. Mhm. Ja. Äppelkungen. Bergius. Nej. Det är ett äpple är det... det var första felet där. Ja. Mm. Mhm. Nej. Det är ädeläpplen. Morotsare. Nej. Nej, det är inget äpple <laughs> Bra hus Nej Nej, jävla. <laughs> Bra just. Close. Close Close Close. But no rabbit Nej Det är ett äpple mm. Vänta, du fick ju, vänta, bergus hade du fel på va? Den hade du rätt på de här, just det där Close hade du fel på mm. Citronäpple Det är väl inget äpple Nej Goda nappla. Kanske. Tror du Nej. Nej. Mm. Till. Äh, Cox nej. nej. Nej. Rammstein. Nej. Ja. Nej. <laughs> det är en otäckt tysk grupp. Jag... Ja, han är så bra Han du hade ju det. jag är ju fel. Citronäpple hade du rätt på också? Då? Nej. Okej, okay. ramsen hade du fel på. Pripspink. Nej. Rätt. Det fanns ju något med typ typa gripspink. Ja. Early Red Bird. Nej. Jo. Oho. Elise. Ja. Mm. Eva Lotta. Nej. Jo då. Yes. Elise var ju med här. Också. Farmors juläpple Nej Jo då Jaha det Nej Det finns inte det Filippa Ja mm. Var det det? Mm. Fredrik Ja mm. Fan du är äppleexpert. äpplexpert Äppelkung Ungt upp Nej <laughs> Gluster. Gluster. Nej. Jo, det finns. Ja. Motorhead. Nej. Nej. det finns inte. <laughs> Greensleeves. Nej. Jo. Ja. Och vi avslutar med Hampus. Nej. Jo, fanatiskt trött. Det är på slut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 och 26. Ändå. Ja. Det är bättre än. Har jag har sagt Äppelkungen Kung Nej, ja, det är ju. <laughs> ja, procentuellt så hade du kanske bättre än vad jag hade. Lite bättre. Ja. Så, nu kan jag se en liten kort lista på låtar med äppel. Topp 2. Mm -hmm. Ja, just nu. Ja. Den bära nummer två. Apple Scruffs, George Harrison. Mm, det jag så. Och nummer ett. The Apple of My Eye, Ed Mhm, mm Nej, inte hört. Den, vet Den du... Spelar jag buggar när jag går och joggar på Bugs Product mm, Ja, det var inte så att det. Och det är det där kortet som du, du har. Det där, nej det är det vi spelar på i kyrkan, på Näslens böder vad kör du för råd då? Eh, jag älskar dig med eldkål <coughs> eh. Nej, hade du inte kommit på ja. något ja, fler? Nej men <coughs> jag, jag, jag, jag, jag, jag tänkte ju att eh, det, fanns, det fanns ett band som hette Som hette An Apple A Day Jo och sen så kommer jag på ett, Jag skickade en låt till för några veckor sedan Med ett band som heter också ett Bra band amerikanskt 90-2000-tal Stereo. Just det. Bra band mm. Jag har ju en <laughs> Jag har en topplista okay. på, på Min 10 topplista Över äppelsorter Aha. Och jag går väl mer in på... Är det baserat på hur smak eller? Nej, baserat på roliga namn. Ah, okay. Ja, okej. Jag börjar med tionde plats har jag kanel. Oj. Ja, det är riktigt, det är här riktigt alltså. Ah. Eh, nionde plats har jag Drakenberg. Mm -hmm. Åtta, Beauty of Bath. Okej. Okay. För jag, jag kollade ju och det fanns ju fruktansvärt många äpplesorter. Mm -hmm. Uh, sjunde plats Birgit Bonnier. Alltså. Mm. Uh, sjätte plats Fredrik. <laughs> Kort och gott. Mm. Ja. Femte plats Rambo. Oj. Mm. Fjärde Göteborgs flickeple. Ja, Göteborgs flickäpple, va? Mm. Sen har vi då, fjärde, uh, tredje plats Fornos. Mm. Andra plats har vi, under de här taget från den eh, ryska hockeyspelaren, Sharlamovski. Charla, ja. Någon, Sharlamov. Ja, det var en favorit för mig. Boris Mishailov, Vladimir Petrov och vad hette Sharlamov? Alexander. Valery. Valery Sharlamov. Han ja. dog ju ung. Eller något Det var en och lycka va? Ja. Men den är ju en schalar. För det var väl det var väl den första storfemman. Mm. Ja det var väl föregångarna till, till Krotov, och, ja. och Makarov. Ja. Och Bakkan Fetisov och eh, vad fan heter han? Fetisov och Kazatonov. Bra. Det var det. Ja. Mm. Jo, och på första plats då har jag Tritsch. Ja, eh, jag eh, eh, Äpplet Melon Melon mm. All right Tog inte med Sankt Olof, Ingrid Marie Eller Jazz ett... Santana eller Julg Det fanns ju <laughs> så må otroligt många värden på Okej okay. ja, för, för att knyta återigen på, på Hockey mm. Under tid 70-tal Eller första halvan av 70 Var du, höll du på ryssarna Eller höll du på tjeckarna? Tjeckarna Ja, jag låg sig på Tjeckarna Nej, ja, men det var ju andra också. Ja, precis Nedomanski Han har autograf har du berättat det? Han spelade Toronto Toros Ja, mm. jag skulle på, tror jag han skulle <laughs> upp och knacka på hans dörr på, på staden. Han kom ur vaken och har sagt Han skrev autograf Martinets, tycker jag Det var min stora idol mm. Vladimir Martinets, han har ju otrolig med klubban Ja den svenska motsvarigheten var Och Helmut Balderis. Ja, ihåg? jag, jag, jag kommer ihåg namnen fast jag kommer inte ihåg hur han spelade. Han ja, var också en dribbler, så. Ja, ja. Men Martinez var ju ja, otrolig. Troligt. Och så hade du Bröderna Holik. så Holichek i mån. I kassan. Ja. Jag, kommer, Jack i någon jag. jag kommer ihåg vad, vad Bröderna Holik hette. Eh, Jiri mm. och Karlsson. Bra. <laughs> Det, det är så här gamla <laughs> ja, men det, det dyker upp. <laughs> det dyker upp. <laughs> liksom. men, men som 12 år för nytt. Det var bara 30 år sedan. Men, men sånt här eh, i, i, i nutid. Ja, mm. vi, vi fick ju, var ju på någon podd. Vi fick nästan lägga ner för vi kommer inte ihåg vad är. Nu har jag glömt bort De var inte Bruno Körje Inte ens Brunner Han som sjöng nationalsången. Han som var i TUT-TV bryr om vi inte säljer. Om vi säljer det var ju helt borta. Du, du googlar jag kanske var så okej nu kommer lite äppelskämt <laughs> ja när blir det blir inga äpplen på träden nej. då är det ett päronträd. hänger du med ut och snor äpplen nej jag pallar inte <låder> ja, var... Och sen har vi ju Det var ett grönt och ett brunt äpple som fotboll Det gröna stod i mål och det bruna skulle lägga straff När det bruna skulle skjuta så halkade han om kull Då sa det gröna, fan vad rutten du är. <låder> Två äpplen hängde i ett träd Plötsligt ramlade det ena ner Så sa den andra, moget <låder> Varför äter man inte äpplen om man är med i Miljöpartiet? Mm. Därför att de inte vet vad de ska göra av kärnavfallet Ja, det är en gammal Det, det, är, det är som en sjuttar klassiker När vegetarianer bråkar så kastar de granatäpplen på varandra Det är helt fruktansvärt Apropå det Så, så ah, ah, vi, oj. vi sjunger en, en låt nu Skriven av Gullan och Dan Bornemark okay. Med barnen En som En, en, en riktig dumme som ville vara rik Han lurade i sig frukter Och sålde i butik Nej, ja, och då, då är det i alla fall en eh, vänta, hur kom vi in på det? Vad var sista historien? <laughs> den där är bort. Ja, det var ju helt fruktansvärt det Jo. Ja. Och det är ju bara rim liksom på på frukt och så och den heter ju sången heter ju en fruktansvärd affär. Ja. Och så ska han försöka locka till sig plommon, Men vi, ja, vi, vi hänger heller här Än att följa med till din affär mm -hmm. Och så är det också uh, Han ska plocka blåbär Han tänkte att det skulle kunna vara en bärande affär okay. oh. Och så försöker han berätta det för ungarna Märker ni det där <laughs> ja, ja. Men fruktansvärd Det handlar om frukt mm. Och så fruktansvärd är nog inte otäckt Ja det kommer inte många reaktioner där kan jag säga <laughs> <laughs> Nej Kanske lite tidigt. Men, vad heter det här på Apple? Så tänkte jag att du skulle dra lite eh, lite bolaget Apple. Anecdoter. Ja. ja, jag tänkte också det, men jag skippar. Ja, jag också. Jag, jag vill ju ta namn. <laughs> <tänk. laughs> nej, men jag tänkte om man kunde. Jag hade tänkt att kanske tänka på Apple mot apple mm. företagen men fick inte ihop Så då sker Apple. Ja. Du som kan sån här bolagshistoria ja. Hur kunde Apple Alltså Steve Jobs Apple Få heta Apple Då Apple redan fanns som ja, Men Det är väl ingen existerande skibbolag. De, de ger ut om en ny utgåva Det är på Apple också det är det. Ja, Apple är väl en del av eh, Imaiba Aha. tror jag Okej okay. det, det, det kanske var så ja ja just det kanske var det eget eller nåt etikett bara för jag tror att en del av kolla bak på Abbey plattan så står du har förväntat att ta EMI men hette inte studion EMI studion det heter ju jag tror jag tror det hette de kan stå Apple studion men det var ju så dålig utrustning så tog de från EMI Studios, och de ändå var på Abbey Road. Ja Abbey Road är någonpå. Ja. Just det. Så att det. det ja, just var men hur Steve Jobs kunde få, få, få ta det där? Men sen var det ju sen var ju också att Beatles släppte ju inte sina platt eller sina låtar till streaming till Apple på grund av det namnet och sådär länge. Sen köpte Steve Jobs så att, eller betalade massa så de fick. Okay. För Beatles fanns inte på Apple, vad heter det här? iTunes. Svidling. Närjusten. Du har ju inte på Spotify länge heller. Ja. Men vad, vad, vad är du än? An du använder ju inte Spotify. Nej, jag Apple Music. Där är du, där är att Apple. I ja. och sen, sen har vi, vi har ju den, den stora pingiskungen Ah, ja, just det. <laughs> Äklett. Tänker mest på han Stefan Lindberg, han, nej hans fru, vad heter hon Ingmarie Britt Marie ja, ja. don äpplet Äpplet ja men alltså man blir sugen på äpplet men han uttar han smakar bordet eppel han älskar Stefan Lindeborg älskar ju. ja men ja eppelsaften ja, men, ja men, alltså pingspelarna Gio Jürgen Jör, Jürgen med lite U uh, U uh. Och så Apple. Han kan ju uttala äpplet så att det låter som att man tuggar i ett saftet äpplet Man blir slunga på äpple ja, ja, Som du säger bara Vad heter det? Fruktsaftmariner Äpp, Äpplet ja. Snackar man inte vattnas i munnen Stefan Lindeborg säger äpplet En annan bra äpplegrej Det är ju man inte Man smakar på äpplet Det är ju Ja, Köpte han är halvt här en gång. <laughs> ja, han, han, han, han är med på när han kör varning på stan och så är han med på Häftig det, fredag, tror jag det är. Och så i fråga sett är om hans texter och så. han kommer hit i så otroligt otroligt kaxigt. Och så är det någon, någon skål Med så <laughs> säga, ah goda äpplen när ni har den. Köpt ett, ett halvt ki, ett halvt kilo Igår Apropå, inget. Ja, ja, apropå ingenting mm. Men apropå den äh, intervjun hade Jag hade bara sett en del Men jag såg ju hela intervjun för några månader sedan Och det mm. slutade med att Magnus Ugla reser sig upp och går därifrån mm -hmm. Men nu går jag sedan Så går man bara iväg mm. Det där är också lite Det var, är också lite det var inte lite god modig stämning Ja Ja, nej men alltså, vi återigen, ja, men vi har, vi har väl återigen tömt hela jäkla ja. sortimentet. Är någon av lyssnarna som kan beskriva det här med Apple och Apple-företagen? Skicka in. Nej, om ni behöver något kompletterande. Skott underscore emailer.2. Punkt 2, ja. .2 ett hopp med. Nej, men alltså om man behöver mer kompletterande uppgifter så kan man ju höra av sig. Så, ja, kanske, ja, ja, ja. så kanske vi eventuellt gör en, en, en, en del 2 i Ja. Äpplet, äpplet. Ja, nej, vi ska väl rösta fram, vi ska väl låta fram ett nytt. Ja. Utnämnen. Och så vanligt så minns jag inte alls det, det är jag som drar, ja. Hur många är kvar nu då? Det är många kvar ändå. Ja, jag tror vi tre eller fyra. Dörr. Då ska vi se. Och de här lapparna vi skrev på Milano-pizzerian va? Ja mm. Alltså vi är ju väldigt Väldigt nära eh, dagens ämne För nära, nästa är ju Grönsaker Okej, äpple och frukt Det är du Det är bara mina ämnen Ja, jag ska ta jag ska ta skurpär som han. Jag är lite inne på grönsaker. Jag är ju grönsaksjus nu. Vi är där mixen. Ja. Så att, det... Varför då? Nyttigt <skratt> Ja, jag är den ska man tippa i lite? Ja, men om ja, men om det är nyttigt. om 10 10 pengar nytthet, godhet då? Ja, det vet, jag tycker det är okej det är sött men det är, ja. ja men hellre det alltså, jag tycker inte äter inte så mycket grönsaker så där som de änder mot så där tycker jag. Det, men när att man, man gör sådana grejer också liksom, att, att man det gör ju sin sak att det är nyttigt då behöver det inte smaka jättegott Nej, så så man, det. för att det är för en god sak. Ja ja, det smakar ju inget liksom. Men det jag brukar blanda brukar lite morot eller något där så det blir lite sött. Men det är ju som också som vad heter det den gång, de få gången de fågungen jag då kipa. Det, det, det, det det, jag det, det är bara för en god sak Det, det är bara det Ingenting annat Ja men nu sitter där här oh, Med rumsvar Jävla blommsmakerna Du och Micke Micke Pexel Man känns nästan här Nu ska jag inte dricka en jävla blommig Jo, nej, men om det blir. Vi har ju snakat om Hamburg här lite grann i, i slutet av april. Och blir det Hamburgresa, Då blir IPA. Och det blir Fred eh, Force Måka. Ja. Eller kanske. Om det blir du jag, och jag. Jag tror att det tre. Då ska jag sitta med en, en, en god IPA. Stor jävla Ipa. Ja, ja. Och njuta av Njuta av <laughs> Nå, ja, på det. morgon på allt <laughs> annat är ju för fanns jag gott med henne. Kan skippa frukost när vi hemma så alltså, kör. <hör> Nej men det var allt någon gång vi startade på en dracken. Dracken inte upp när Maria stod. Erikssberg. Eriksberg. Eriksberg. och <hör> växt i mun. <munter. hör> ja, då har du en god gälln preda som ja. tar med till. Mm. Men i fråga om att man kan ta sig en, en god apple cider. Åh, oh. apple <hör> Ja nej, men vi vi har väl tänkt ut det rent då. Oh Grönsaker nästa gång. Ja, ja. or vad det Hej hej.